No, a e, skončili jsme u první etapy hm? meditace. Medita. Podle toho, jak je praktikována e, v zemích, kde se praktikuje tradice založená na pálí no, a na pálí kanonu. No a nejdůležitější knížka o meditaci v této tradici je Vitsudimaga od eh, Budagosi. No a bazírujeme se na ní, ovšem nejsme slepí a měli bychom být otevření tež k jiným tradicím. Hm? No ale na to, teď nemáme čas, tak snad jednou uděláme týdenní nebo deseti denní zásad na pramavě hráči, zvláště Meta, která je, jak jsme se zmínili, vlastně základ jako i základ všechcností. Moudrost. Velká moudrost je osvobozující moudrost. No a osvobozující moudrost je ta moudrost, která eh, procvítí nejen nás, odděleně od celku, ale nás společně s celkem. Hm? No a to je něco, co vlastně je i naší tradici v e, tradice nedualistická, odmítá, hm? ne, že by odmítala vyloženě, ale e, považuje osobní osvobození za e, dvě lotusové sutry, za vlastně jen pouze prostředek, k, e, skutečnému osvobození, které je osvobození na základě těla, darmi těla e, plného poznání. Hm? Já, nakája což patří takovosti, prázdnosti a tak dále, mnoho e, jmen to vlastně stejný celek, a individuum, pokud se od toho celku odděluje, tak jeho e, probuzení je probuzením částečným. Hm? To se poprvé objevuje, tato myšlenka, pokud je mi známo v, v lotusové sutře. No a zdá se, že historicky lotusová sutra je i před. Hm? E komplexem, vstupem velké moudrosti, který je vlastně základem nedualistického poznání a nedualistického osvícení. No a teď v tradici pály tedy začíná prosvěcováním sebe samotného láskou a pochopením, že e, ta láska, hm, pokud jí jejím objektem je meditující samotný, hm, ta dovoluje mu stav lehkosti, hm, jasnosti, což se technicky nazývá prašraddy, hm, což je těžké je přesně přeložit, ale asi nejlepší překlad je lehkost a jasnost patří do toho že měkost zároveň z přímostí schopností a. A maněta, což znamená vlastně schopnost dělat věci s jasností. No a flexibilita neboli ohebnost to všechno jsou pocity neboli počitky, které jsou spojené s praxí Meta. A právě proto Buddha vysvětluje tuto praxi jakožto nejrychlejší cestu do eh, božského stavu. Hm? Proto se tato praxe tež nazývá praxe eh, božských přebývání hm? Divine abode). No. Praxe meditující prožívá stále hlubě, pokud tuto praxi systematicky praktikuje. Další krok pálit tradici se jmenuje Sima. Věda si je hranice, věda je rozbourání. Hm? rozbourání hranic. A co jsou hranice myslí? Hm? To je třeba pochopit a to můžeme pochopit jedině, jasně, jestliže... Sami máme jistou lehkost a uvolnění. Jestliže tato vlastnost nám není vlastní, no tak pak těžko. My můžeme efektivně provádět tento druhý krok bourání hranic. Bourání hranic je bourání eh, ulpívání na rozlišení. Ulpívání na rozličení, protože rozličení je to, co mysli přináší správné rozličení. Mysli přináší jistou jasnost, ale jakékoliv ulpívání na rozličování i na správném rozličování tuto jasnost a leh lehkost, ale... Neprináší a to bychom měli sami zkoumat a jasně pochopit. Rozlišování v buddhismu je založené na počitcích. Pokud nemáme počitek a vnímání, no tak co máme rozlišovat? No a rozlišování je to, co nás Může odpoutat od utrpení, ale tež právě to, co náš může k utrpení připoutat. Hm? Strasti připoutat. Stejně tak jako láska, jako už jsme se zmínili, láska je hm? to, co nás může nejlépe osvobodit, ale též. vlastně nejhlouběji připoutat do strasti, utrpení, starosti a strachu. Něco z toho jsme jistě i sami zažili. A vlastní zkušenost je vlastně to nejdražší, co máme. Ať známe jakékoliv Dobré teorie, pokud nemáme, je nezažijeme ve své vlastní laboratoři, což je naše tělo a mysl, no tak ty teorie nebudou mít žádnou sílu transformovat vědomí. Hm? No a buddhismus vlastně a buddhistická praxe a buddhistické studium nejedná se o nic jiného, než o transformaci hm? Rozlišení transformace vědomí na moudrost. A moudrost je, jak říká Šantideva, je vlastně všechny ostatní buddhistické praxe jsou pouze a jen spásné prostředky k moudrosti. Jedině moudrost nás může ze stavu otroctví vůči nečistotám naší mysli, které se projevují jakožto pléša, jakožto stav ulpívání zlosti, strachu starostí, depresí. Jedině moudrost nás má sílu osvobodit. No a největší a nejdůležitější prostředek moudrosti je právě schopnost koncentrace. Bez schopnosti koncentrace my se prostě automaticky Stojíme se e, svými názory, čemu říkali starí rekové doksa, hm? ale doksa je něco úplně jiného než nůc. Aby jsme byli schopni hm? najít v sobě a v, i v druhých svobodu, potřebujeme nůc, potřebujeme jasné pochopení jasné proniknutí. Hm? No a jasné proniknutí může jedině vynést moudrost. Moudrost ve smyslu paňa pragya v tradici nedualistické paňa neboli Pragya znamená především moudrost, která přesahuje rozlišování a ulpívání na rozlišování. Moudrost v tradici Pali je ovšem především prezentována jako správné rozlišování. V nedoristickém pochopení správné rozlišování je důležité jen jako prostředek k správnému se odpojení od všech názorů. To neznamená, že nemůžeme mít názory, ale jestliže na nich ulpíváme a bereme je za něco skutečného, no tak pak právě ty názory, i když jsou správné, nás budou poutát. A pouta je právě to, čemu se říká tendence k ulpívání, k zlosti A to jsou projevy naší nevědomosti, neboli nevědy. No a proto musíme rozbíjet o tom, co jsme meditovali. Měta na sobě a znažili jsme, jak táto praxe nám podpívá. Pak druhá, druhý stupeň praxe je... Naučit se neulpívat na rozlišování. A základ rozlišování, jelikož my sami jsme osoby lidské, nejhlubší ulpívání je právě na, na lidech. Hm? No a jakmile ulpíváme na rozlišování na lidech, První, co nám přijde na mysli, je, jestliže potkáme osobu ať už stejného pohlaví nebo jiného pohlaví, jestli je nám sympatická nebo nesympatická, jestli se nám líbí nebo nelíbí. Hm? No a jestli se nám nelíbí, hm? nebo jestli oni nemáme zájem, no tak se ji nevěnujeme. Jestliže se nám líbí, tak se jí věnujeme tím, že se k ní připoutáme. Jestliže se nám nelíbí, no tak se jí věnujeme tím, že se od ní odpoutáme tím, čím se od ní odpoutáme zloctí. Chceme ji odstranit ze svého chápání ne, ze odstranit i násilím ze svého chápání jakožto osoby nesympatické. Hm? No a osoba, která nám není ani, kterou nezahradíme ani, jako osobu, která je objektem libosti či osobu, která je objektem nelibosti, no to je osoba neutrální, která normálně nás nezajímá a neprojevujeme jí zájem. A tedy začínáme vždy v meditaci tím, co je nejsnažší. Nejsnažší je potom, co jsme našli lehkost uvolnění v meditaci meta na sobě používáme ji vůči osobě či osobám, které jsou nám blízké, které jsou objektem naší libosti. Hm? Ať nejlepší je asi začít s osobami, který, s kterými žijeme, které jsou nám blízké, které tím, že jsou v součástí naší rodiny nebo naši přátelé, kteří nám pomyšlením na mě, dělají radost. No a s takovou osobu, s takovými osobami my začínáme o tom, co sebe jasně chápeme, jak meta zpívá, nám, uvolníme se, můžeme se i vizualizovat jako bodhisattva s uvolněným obličejem, s jasnými oči, očima a s, s radostí v sobě. No a vizualizujeme si ty osoby, které jsou předmětem libosti tak, že jelikož máme jasnou zkušenost, jak prospívá metanám, no tak stejné čtyři rozhodnutí my aplikujeme vůči ním. Vizualizujeme si dýpavé sebe, obličej až po ramena nemusíme. Uzorovat celé tělo, to by nás jedině odstyloval. Důležitý je obličej. Obličej právě vyjadruje hm? postoj našeho těla a mysli. Hm? No a jelikož postoj našeho těla a mysli je lehkost, jasnost, daná praxí lásky, my si můžeme představovat obličej hm? našich blízkých, to není nic těžkého, ve stavu uvolnění, jasnosti. No a tak praktikujeme nějakou dobu a chápeme, že stejné, stejným způsobem, aby jsme se dostali nad stav nelibosti a nezájmu, musíme tež meditovat na druhých, jestliže si v nich vizualizujeme tu jasnost a uvolněnost v tradici nedualistickém hajány. Hm? Můžeme tež meditovat na jejich potenciál budovství, který se nachází ve všech bytostech, jak Mahajánové jsou tvrdí, pokud by ten potenciál budovství v bytostech nebyl, tak ty bytosti by neměly semeno probuzení a pokud nemají semeno probuzení v sobě, tak jak se můžou probudit? Pokud tam není tak příčina. No a to budoucnost ve stavu semena je vlastně příčina probuzení ve všech bytostech. A říká se mu Lúno Tatágatu. Každá bytost lidská, se rodí z luna. A to luno budovství je právě přirozené budovství. To je specialitna nedualistické filozofie, hm? že vlastně budovství je přirozený stav, Nirvana je přirozený stav a my trpíme, protože vyrozený stav, nemáme schopnost pochopit. Proč nemáme schopnost pochopit? No právě proto, že ulpíváme na rozlišování. Rozlišování je to nejdůležitější k tomu, aby jsme získali moudrost, ale Upívání na rozlišování, obzvláště na názorech, které nemají většinou žádné oprávnění v realitě samotné. Proto jsme měli zároveň smeta praktikovat i vypasanou, aby jsme poznali, že v naší zkušenosti nic vlastně nestojí, že se může změnit. Jediné, co stojí, no, to je ten princip budovství ve podobě potenciálu. To, jsou, to, to je ten lotusový květ ponohem No a e, potom tedy, co jsme si jasně poznali to, jak meta prospívá nám. My tež s přesvědčením pracujeme na poznání druhých na základě meta. Nejprve těch, kteří jsou nám blízcí, pak těch, který známe, ale myšlenka na ně nebo poznání jich nevede žádné jasné libosti či nelibosti no a prostě e, je, jejich přítomnost ignorujeme hm? e, tím, že jim nevěnujeme pozornost to neznamená, že je to špatné nevěnujeme někomu pozornost ale je špatné nebýt otevřen vůči jakékoliv bytosti. Hm? To znamená být si vědom jejich přítomnosti. A buddhistické písmo říká, že ten, kdo, komu jsou bytosti lhostejné, se nikdy nemůže stát budhou ani velkým arahatem nebo i teravádové písmo říká, velký arhat má velké cnosti a k velkým cnostem, snad k největším z velkých cností, patří láska. Právě proto... Pak se zabýváme několik, několika osobami, které identifikujeme ne jako objekty libosti či nelibosti. Prostě je známe, někde jsme je střetli a víme, že jsou, ale ne na základě libosti či nelibosti. No a to je vlastně základ k tomu, aby jsme mohli praktikovat na bytostech, které jsou objektem nelibosti. Hm? Na právě ty objekty nelibosti u těch bychom měli zůstat nejdéle, ale my získáme tu schopnost, u nich dlouho zůstat, pokud... Jsme schopni učině praktikovat na osobách, které jsou nám blízké, no a které jsou neutrální. Protože chápeme, že ta meta, ta síla meta nejenom působí uvnitř nás, ale působí i v druhých. A obzvláště. Těch, který v nás z důvodu osobních i obecných vyvolávají nelibost ba i nenávist. Jestliže máme přítomnosti, Takové osoby, tak to je požehnání k prakce meta na nich. Ta jistě tu nelibost omezí, jestli nebude mít sílu i vůbec eh, odstranit, aspoň ní omezí do té míry, že eh, se naší mysli úplně nezmocní. Jestliže se naší mysli úplně zmocní, pak jsme otroky té mysli, která vlastně bytostem ze všech myslí nejvíc chodí. Je to mysl nenávisti je ta nejčernější ze všech lidských myslí, a i myslí všech bytostí. No a proto u těch osob, které jsou spojené s by bychom měli zůstat delší dobu. Jestliže nemáme v současné době žádné přímo nepřítele, přímo někoho, kdo nám hluboce uškodil a na něho nemůžeme zapomenout, no tak si vybereme někoho, kdo byl objektem nelibosti v dětství, učitel, spolužák, politik, kdokoliv v těch politiků bylo, bohužel, až chvíliš moc těch nesympatických politiků. Tak si na ně vzpomeneme, jistě se nám vyjeví, No a e, u nich zůstáváme, aby jsme chápali ten princip, že rozlišování, pokud na něm ulpíváme, stáváme se jeho otrokem. Hm? Pak to není objektivní rozlišování, ale je to rozlišování, které je prostě jen a pouze založené na naši subjektivní tendenci libosti a nelibosti. To neznamená, že naše manželka nebo děti neznám, nejsou blížší než kdokoliv cizí, nebo že naši prátele nám nejsou, nejsou blížší než Ti, co neznáme, ale láska, jak už jsme, jsem, jsme zmínili, skutečná láska, která je osvobození, a to nejkrásnější osvobození, má překážku nejenom nenávist, ale také ulpívání. A to ulpívání, to právě přináší ty. Hmm. negativní aspekty lásky, hmm? které vedou ne k osvobození, ne k strastem. Strast z lásky je ze všech strastí snad ta nejběžnější. A není divu, že většina bytostí právě trpí strastí z lásky. A to je tež není snadné pochopit, a my se tomu bráníme, že právě láska je to, co i naší starost, přináší strach, protože zároveň láska je tež to, co je nám nejdražší, to, co je v nás nejcenější. No a tak žijeme v paradoxu a ten paradox je třeba pochopit, protože to ulpívání na... Těch, který jsou nám nejbližší, je velice hluboké v nás. No, právě proto je třeba jasně vidět, že nám neprospívá. Jestliže přesahuje meze, které nás vlastně poutají k strasti. Přesahuje meze jasné a uvolněné mysli. V ulpívání jasná a uvolněná mysl myslí. No a musíme to sami jasně Poznat, aby jsme pochopili, co je láska bez strasti s ní spojenou. No a pak se dostáváme do Třetího stupně hm, praxe meta. No a třetí stupeň praxe meta se nazývá Metáfarana. Metáfarana znamená doslova záření nebo vysílání meta na bytosti ve všech deseti směrech. V Indii se mluví vždy o deseti směrech. V deseti směrech se nachází všechny světy a všechny bytosti. Hm? Začíná se nejdříve východem a východ nemusíme hledat na kompasu. Je to... To, co vystává před naší myslí, tam je východ. Protože naše mysl, jestliže ji chápeme, je naše slunce. A slunce vystává na východě a východ je přímo před námi. Nemusíme hledat kompas. Před naším srdcem, před naší myslí, je východ. Tam vystane. Světlo moudrosti. No a pak samozřejmě za námi je západ, pravá strana je jich, v sanskritu Pali napravo je na jih, stejné slovo, vlevo je opak tedy sever, hm? váma znamená na severu i na levé straně. No a pak máme mezisměr Anu-disa, hm? to je, začínáme zase od hm, jeho východu v hm? činštině e, východu-jihu, proto se, se lehké se poplec. Hm? No a pak Pojdeme ty Anudica z, na, na eh, jeho západě a tak dále. Čtyři hm? směry, čtyři Anudica, čtyři eh, vedlejší směry. No a pak eh, nahoru a dolů. Hm? To je Deset směrů. V těchto deseti směrech se nachází veškeré možné světy a s veškerými možnými i nemožnými bytostmi. Nemožné bytosti jsou ty, které neznáme. No a eh, Nejdůležitější částí Farana, toho procesu Farana, je poznání, že bytosti jako takové by jsme měli chápat jak bez rozlišení, tak i z rozlišení. Jestliže chápeme jen bez rozlišení, je to tež hloupost. Jestliže chápeme jen s rozlišením, je to též loupost. Když chceme dosáhnout velkou moudrost, musíme je chápat zároveň hm? jakožto jednotu, zároveň jakožto pluralitu, rozlišení. Hm? Pluralita je na rozlišení. No ale v rozlišení zůstává jednota v jednotě Ovšem v rozlišení tež zůstávají rozlišení, ale je to celý svět mezi hloupostí a moudrostí, že v rozlišení my nestrácíme jednotu a v jednotě my nestrácíme rozlišení. No a to je ta velká moudrost. To je skutečná pragya. Správné rozlišení nestačí jen, že rozlišíme, že vše je nestále. To, co je nestále, nemůže být já. To, co není já, to je strast. A to, co je strast, Třeba se tomu vyhnout. A jak se tomu člověk vy, vy, vyhne? Tím, že na základě moudrosti pozná střední cestu. No a ta střední cesta je právě, hm, co se týče meta a co se týče všech brahma Vihar, těch nejlepších přebývání mysli, no to není. Ani ulpívání na jednotě, ani ulpívání na rozlišování, ale schopnost harmonicky vnímat jednotu v rozlišování a v rozlišování jednotu. To je skutečná moudrost. A taková moudrost přináší mír na duši. Mír na duši, který nás nikdy neopustí. No a aby jsme pochopili princip harmonie mezi jednotou a rozlišování, máme v deseti směrech pět objektů bez rozlišení. Ačkoliv jména jsou jiná, význam je stejný. No a máme sedm objektů s rozlišením. Rozlišení jsou nekonečná. Kolik jich je, nikdo spočítat nemůže a nikdy toho schopen nebude. Ale ty nejdůležitější rozlišování můžeme pochopit a ty nejdůležitější rozlišování jsou vlastně to, co je nejdůležitější pochopení, že i v těchto rozlišováních jsme si měli zachovat integritu jednotu mysli. No a proto v deseti směrech se nachází nekonečné bytosti, hm? které jsou zaprvé prvé, sabé, jsou prostě bytosti. Hm? sabé pána jsou bytosti, protože mají životní energii, hm? pránu. Pokud nemají bioenergii, pránu, tak se nedají jako bytosti, živé bytosti označit. Svabé, sabé pána, sabé bůta, jsou bytosti, protože hm, se zrodili, hm, jsou tady, Stali se? Hm? Jsou stali se? Nebo jsou v procesu nastávání? Hm? Proto jsou bytosti. No a my jsme všichni, jak bytosti, tak máme tu bioenergii, proto se můžeme hýbat, jak myslí, tak i tělem. No a proto jsme tady, nastali jsme, zrodili jsme se sabé satá, sabé pána, sabé bůta, sabé pugala. No a protože jsme bytosti, máme schopnost se hýbat, protože máme energii, životní energii a protože jsme tady, jsme nastali, proto máme osobnost. Každá bytost má osobnost. Bez osobnosti žádná bytost není. Jestliže zkoumáme pečlivě, a to není lehké, nenajdeme ani dvě myši absolutně identické. A nemluvně o lidských bytostech, nebo i eh, opicích. Já jsem docela familiární s opicemi. Hm? I u opic nenajdeme žádné dvě opice, které jsou přímo identické. I když jsou sestry nebo bratry hm? od stejné matky, ani jedna z opic není stejná. A nemluvně o ostatních bytostech, psech, kočkách, vždy najdeme různost. Jestliže zkoumáme důsledně, ani vlastně dva brouci nejsou absolutně identitční. To je zázrak karmy. Věda to nazývá DNA, jestli se nepletu, v buddhismu je to prostě karma. My jsme si nevybrali to, jakými budeme. My jsme byli programováni právě tou karmou. A karma znamená vlastně akumulace formací vůle, které nás nasměrují na to, co jsme. No a podle toho, co jsme, my tež chápeme naši zkušenost a jednáme, ovšem, jestliže chápeme svoji zkušenost lépe, máme lepší koncentraci, více moudrosti, tak my ty formace vůle tež měníme. A ten ta skála změny je neskutečně velká, jestliže na ní pracujeme. No a my sami nejsme nic jiného než proces změny, ať si to prijeme nebo nepřejeme. V tomto procesu jsme se narodili, no a v tomto procesu umíráme. A to, co bylo předtím a to, co bude potom, závisí na tom, jak si to srovnáme v mysli, a aby jsme pochopili, jak naše tělo a mysl pracují a spolupracují. Čili sabé satá, sabé pána, sabé bhuta sabé pugala. Všichni bytosti, které mají životní energii, které nastaly, mají tež svoji, svoji vlastní specifiku, svoji vlastní individuálnost, tím složitější bytosti, tím víc do individuálnosti v nich. Hm? No a pak a sabé ta sabé, báva paryapana hm? Všichni jsme vázaní nebo spojení s tím, čemu nebuddhisti říkají já. Hm? Čili zpětě agregáty existence. z takzvanému Já. Hm? A to je, ať už jsme jakákoliv bytost, nacházíme se v těchto pěti kategoriích, hm? ať si to přejeme nebo nepřejeme. Hm? V nich jsme se narodili, no a s nimi zemřeme. Hm? Jsme bytosti, máme životní energii, kterou používáme ke svému prospěchu nebo neprospěchu. To už je zase jiná kapitola. Máme, jsme nastali a nastáváme jak nadstáváme, závisí na tom, jak se chápeme. No a máme svoji vlastní specifiku, svoji vlastní minulost, která naši přítomnost a budoucnost. No a máme teď pět agregátů, které tvoří, právě tu naši specifičnost, naši individualitu. No a to je pět vlastností společných, no a pak sedm vlastností na základě rozlišení. No a to je Nejvíce do očí, vící rozlišení je mezi hmm, bytosti ženského pohlaví hm, a mužského pohlaví, sabá itio, sabé turisa, pak rozdíl mezi hm, těmi, který jsou znešení a těmi, který nejsou znešení, no to je tež krásné slovo vpáli, sobe aria, sobe anaria. Aria znamená ten, který získal znešenost tím, že pochopil a ponikl, nejenom pochopil, teoreticky, ale i pronikl eh, objekt osvobození Ať už ho nazvujeme nirvánu, nebo vyrozenou nirvánu. Hm? A anaria se nazývá putu džana v pálí, což znamená vlastně široká, Osoba, široká osoba, ten, který nepochopil a nerealizoval objekt osvobození, no, ten má širokou schopnost a širokou škálu hm? libostí, nelibostí, založených na ulpívání anebo odmítání No a tež z toho širokou skálu nevědomosti, která mu brání v klidu nevědomosti právě to, co zabraňuje hlubokému klidu. No a ten hluboký klid, to je odpojení od nevědomosti a to se v bulyzmu nazývá nirvana. No a to je první a druhý. první a druhé důležité rozlišení. Třetí důležité rozlišení je podle gaty. Gaty se dá překládat jako osud, nebo stav existence doslova to znamená od sanskritského kořene gam gaty znamená stav změny. Hm? Buď stav měny jako bytosti existence je stav změny a právě proto z hlediska velké moudrosti realizace znamená pochopení a proniknutí toho, co je nad existenci i neexistenci. Protože Existence je není něco, co stojí, ale je to proces. Proces, který se jmenuje nastávání. Hm? A v tom nastávání musí moudrý člověk hledá mír a klid. No, a to je vlastně naplnění, nastávání. Naplnění, nastávání se nazývá takovost. Takovost, jako taková, Přestože existuje ve procesu nastávání, se nemění, protože je to něco, co se nedá chytit. Proto je to prázdné vlastního soutna. Hm? No a aby člověk pochopil, Moudrost, která přesahuje bytí a nebytí, která přesahuje dichotomy mezi zrozením a smrtí, mezi jednotou pluralismem mezi příchodem a odchodem. Tato mysl, která presahuje veškeré tichotomie, ta se nazývá paňa, neboli pragya. No a právě v praxe Brahmavíha počítá počítaje meta jí jsou vlastně prostředky, ve kterých panňá neboli pragyá může dozrát v osvobození, které je prezentováno pak jakožto tělo moudrosti, nebo tělo uvědomění. Hm? Proces praxe meta je tež proces těla uvědomění. Který postupem času získáváme tím, že mnoho posloucháme, mnoho meditujeme o tom, co jsme poslouchali, a nakonec to realizujeme samády. Hm? No, a no aby jsme praktikovali samády, potřebujeme koncentraci. No a koncentraci tu Nezískáme tím, že měníme objekt pozornosti. Musíme ten objekt pozornosti praktikovat na jednom objektu. Zde v tomto případě, jelikož základní objekt meta i tu bytosti, na jedné bytosti. Hm? Jestliže měníme bytost, no tak ten. Obraz v mysli se také stále bude měnit. Jestliže se obraz v mysli stále mění, tak mysl se neuklidní. Mysl se může uklidnit, jestliže ten obraz v mysli se nemění. No a pak to nejhlubší pochopení je i při změně obrazu. Mysl zůstává, v hlubokém klidu, protože se na tu změnu obrazu, změnu rozlišení neulpíná ne, neulpívá na ní. No a právě proto má schopnost se otevřít pro horizont pro budování. No a proto, jestliže všechny tradici buddhistické tvrdí, že základní objekt praxe Brahmavíha jsou bytosti. My musíme praktikovat na bytostech, protože bytosti jsou též největšími a nejdůležitějšími objekty našich líbostí a nelíbosti A našeho štěstí a zklamání nejdůležitějším objektem jsou bytosti. A jsou to bytosti, které nám dávají největší naplnění a tež i největší strast. No a právě proto je důležité upevnit mysl na bytostech. Jestliže jsme toho schopni, no tak pak můžeme i pochopit, že jak upevnit mysl na jiných objektech. No a právě proto v mayanové tradici, tradici nedožistické bytosti, podle sutr velké moudrosti, které jsou základy Mahajanověho učení, moudrost žáků je umezená, protože spočívá na správném rozlišování, tvrdí Mahá Paramita sutra. Krásně je to vysvětleno v Nagarjunovi v jeho komentáři. Jestliže chápeme jednotu v rozličování a v jednotě rozlišování bez velkých konfliktů, pak můžeme pochopit též, co tvrdí sutry Mahiany. Teď nemáme čas o nich mluvit v detailu, mluví, že objekt, Brahmavý hár, těch nejlepších prebílání mysli počínají láskou. Nejsou jen bytosti, ale též všechny fenomény. Hm? Když se někdo stane arahat, tak nevidí už skutečné bytosti. Hm? Skutečné bytosti neexistují, protože bytost je proces přeměny. To, co je skutečné, aspoň v indické filozofii, znamená něco, co stojí. Co nestojí, no to nemůže být skutečné v tom smyslu, že naše bytí naplní. No a bytosti nikdy nestojí. Jejich myšlení nestojí, jejich těla nestojí. To, že jejich těla nestojí, to je lehké pochopit, protože jsme něco úplně jiného, než jsme byli před 10, 20, 30 a tak dále letech. Ale to, že mysl tež, jim nepatří, protože se stále mění, no, to už tak snadné není, a i že počítky jim ne nepatří, které jsou základy veškerého rozlišování a ulpívání na rozlišování. Právě díky názorům a myšlení. Jakým názorům jakého myšlení podle buddhismu, jakékoliv názory, jakékoliv myšlení, na kterých ulpíváme, musíme pochopit, že nám neprodspívají. pospívají nám skutečně jedině, jestliže odpovídají pravdě a my na nich neúpíváme, My na nich neultíváme, protože jsme právě pravdu v sobě nepochopili. Jakou pravdu? Že nic v nás, v našich myšlenkách, v našem těle nestojí ale jsou pouze procesem. A v procesu nic stát ani nemůže. A to, co právě v procesu stojí, to se jmenuje takovost, neboli prázdnota. No a teď? nedualistické myšlení rozšiřuje hm, obzor hm, lásky a tak dále. Nejen na bytosti, ale bytosti nemůžou existovat bez světu. Hm? No a světy, to jsou věci. Čili člověk by měl tež nejen se snažit prospívat bytostem, ale tež prospívat světu, svém okolí, věcem. Hm? A tež by měl prospívat tomu, co je v něm největší. Nejbliž, to je ta největší pravda, ať už si ji představuje jakkoliv. Je to právě ta největší pravda, která přesahuje hm, schopnost jeho rozlišujícího myšlení, jeho rozlišujících počitků, která ho může naplnit. No a tedy, aby ho naplnila, potřebuje mysl upevnit a upevní na to, že praktikuje koncentraci na jednom obrazu, že ten obraz nemění. No a zde základní obraz lásky i svou bytosti, ten vždy zůstává základní a nejdůležitější. No a Upevnit mysl můžeme na, jen na jedné bytosti. Hm? A ta bytost, ale musí být taková bytost, aby na ní mysl mohla myslet a s ní pracovat bez jakéhokoliv násilí přirozeně. Hm? No a tím pádem ta bytost, kterou si člověk bere, v praxi vyvíjení koncentrace ten obraz bytosti mentální by měla být přetost stejného pohlaví, protože jsme, pokud nemáme už hluboký stupeň probuzení, je absolutně normální, že. Jestliže meditujeme na osobu jiného pohlaví, upíráme pozornost na tom, co nás e, připaruje, s tím se stotožňujeme. A jestliže nemáme e, více moudrosti, nej, nejsnadněji. Chceme se toho zmocnit, si to přivlastnit. Hm? No a proto radši začínáme s osobnosti, která je stejného pohlaví. Dále ta osobnost by měla být osobnost, které si vážíme. Takže jestliže je to osobnost příliš blízká naše rodiče a tak dále, vždy nám lídou na mysli různé ty nedobré rysy, které jsme jasně jako děti kritizovali a které pokud nemáme modrost odpojení, nás i dnes s rodiči svazují, i když jsme dospělí a v zralém věku stále máme té schopnosti být nakloněn ke zlosti vůči těm osobám, které jsou nám nejbližší a s kterými se co nejrychleji stotožňujeme jako něco, co nám patří, co je naší součástí. Hm? No a právě proto bereme osobu, která, kterou známe, ale ne jako někoho, v němž kontemplujeme právě ty čty, které se nám nelíbí, ale spíš je to osoba, které si vážíme a když na ní myslíme, přirozeně... Spíše myslíme na ty dobré věci, s kterými je spojená, na dobré činy, s kterými je spojená. No a nakonec by to měla být osoba živá z jasného důvodu, který poznáme sami. Jestliže ta osoba je už není změnila svoji podobu a proto ji nemůžeme použít. Hm? Síla diány dává sílu mysli a síla mysli vlastně je těžko pochopitelná. V diáně Vlastně my se s tou osobou zblížujeme a zblížujeme se s, její vlastně, s jejím základem mysli, s kontinuji kontinuitou mysli, která už se nenachází nenách, ve stejném těle. No a proto... Z těchto důvodů používáme osobu, která je nám, kterou, kterou si vážíme, a když na ní myslíme, nemyslíme na její slabosti, ale spíše na to, co ji dělá váženou. No a teď? E, to jsou ty čtyři kroky. Hm? podle vysudy magii. no Aby jsme ty čtyři kroky realizovali hm? a realizovali tu nejprve ve stavu Diany a pak ve stavu moudrosti, vysvobozující moudrosti, která jde jak nad pluralitu, tak i nad jednotu, která jde nad Vznikání a zadnikání, která jde nad přicházení a odcházení a tak dále, nad všechny dychotomie, musíme praktikovat důsledně a kontinuálně. No a praktikovat důsledně a kontinuálně v buddhistické tradici je praktikovat s disciplínou, s koncentrací a smoudlostí. No a to je právě obsah té metasuta. Hm? První část je část, která vysvětluje disciplínu, která je vysvětlována jako. cnosti v Májánové tyto cnosti se zobrazují v obraze ne, ideálních bodhisatů, jako je Tešvára a tak dále. Hm? Ty cnosti si můžeme nejlépe prisvojit, jestliže je, hm? e, zotobňujeme. To zosobnění cností dává sílu. A v terovádové tradice se spíše pracuje s, s abstraktními cnosti, jakožto Karany Metasuta. Jsou tři lásky. První část soucnosti. cnosti. Po cnostech je koncentrace. Koncentrace na lásku znamená, že se dostáváme na nadrozlišování, přestože nerozlišujeme, chováme bytosti v srdci, všichni jsou nám drahé a toto chování bytosti hm, je jich ochranou doslova, jakožto jim a tím, že jim prospíváme, jako matka prospívá vlastnímu dítěty, my jsme měli provádět kontinuálně, kontinuálně buddhismu znamená ve všech čtyřech pozicích těla, v sledě, ve stoje, v kůzi, v leže. No a pak nakonec moudrost, a moudrost znamená právě, že se oddalujeme od ulpívání, neulpíváme na názorech. Hm? No a z hlediska žáku, hm? pak, že hm, že se odpojíme od eh, dáma, hm? to znamená hm, od chtivosti, hm? obzvláště chtítě. No a to je všechno, tak si zarecitujeme eh, Karamia Metasuta, vy máte tež tam překlad někde, hm? jestli se nemýlím. no a tím skončíme dnešní večer, Protože hm, už je pozdě, no a e, pro dnešek by to mělo stačit. Tak já se ještě napiju. Dneska jsem to napovídal příliš moc. Celý den, který jsem měl hosty, a musel jsem povídat. Teď už začínám chraptit, tak e, si za, zarecitujeme to, tom, co jsem se napil, a e, pak pro mě. Už pomalu já si poslechnu zprávy na BBC a budu, budu si lehnout. dobrý. a metasuta jsou lásky. Příklad si pak zkontrolujte. Já vám řeknu, která část je spojená s praxí koncentrace, která je spojená s praxí síla, což je disciplíny. Disciplíny to jsou to je praxe No a e, která je spojená s moudrostí, ta je zanedbatelná na konci. A znamená to, ale moudrost žáků, ne moudrost bodysatů, je nejenom správné rozlišování, ale vlastně hlavně nad rozlišování. Tak dobrý. Karaní a Meta tam. Karaní a tak usalene, jantang, santang, padamma, bisameče, sujuce, anatimani, santu, sakouače, subahoče, a pak čichuače, salahuka vutí, kulesu, ananugindoa. Nacházekundang samachare kimci je nevinyu, bare upavadeyong sukinova kemino hontu, sambe satta Bamantu sukita ta do. Chvíla. Pak se disciplíny je prezentována jako. Hm, to, co charitam varitam. Hm, jak se to průží, to, co máme praktikovat, a to, čeho mu se máme vybýbat, výrazy. Charita varita. Hm. Barita je to, čemu se máme vyhýbat. A čemu se máme vyhýbat je, že by jsme se měli vyhýbat tomu, aby ti, kteří jsou moudří, v nás nacházeli chyby v našem jednání, aby nás kritizovali. Hm? To znamená, že moudrý nejsou. To neznamená, že bychom je neměli respektovat, ale jejich názory bychom neměli brát vážně, jestliže si chceme zachovat klid. A ty jejich názory nebudeme brát vážně, protože máme ty ctnosti, hm, počínaje sako schopnosti konat, to, co jsme se rozhodli, být uprýmní, být bezpíše a tak dále, a tak dále, jak vysvětluje suta. No a pak začíná prakce samády, což je svaté, sata, bavantu, sukhi, tatá, prání, Necht všechny bytosti jsou šťastní. No a jak v tom získáme s jednoce nemysli, mě to následujeme. Sarve satta bhavantu sukhitata yeketi čipanabhutati tasava va anavasesa Dighavaye mahantava majima sarasakha anakatulla Dighavaye va andittha je dure vasanti a vidé. Půtava, samba, síva, sambe, sata, bamantu, sukitata. Všechny bytosti bez výjimky. Ať jsou zrozené, ať je vidíme nebo nevidíme, ať jsou malé či velké, či mikroskopické, nechči jsou? Hm, šťastní. A teď na paro, param, nikum, na atymaně, te katan, činam kamči, dhyáho, sana, patigasania, na aniam, nja, sadukam, ičeji je. Ta meta neznamená, že my si jenom budeme meditovat, ale my musíme jednat, jednat tak, aby jsme si všech bytostí vážili, ať už nám prospívají, či neprospívají, hm? a aby jsme v nich eh, snažili, ať už je to těžké, vždy vidět něco dobrého, je, jak Kumara eh, krásně vysvětluje v té traktátu, co jsem přeložil, aby jsme v nich stále viděli, ten potenciál lásky, potenciál naplnění. No a teď nejslavnější verš: mata yatha niyamputta mayusa ekaputta manurakke evampita babute sum man manasam sambhava ye aparimanam. Ten kdo tak myslí, ten se snaží. Ochraňovat všechny bytosti, jako matka ochraňuje svého jediného syna. To je snad nejznámější verš. Mátá, jatán, jamputta, májusá, eka, putta, manoraké, evampi, sababútesu, mána sam, báveje a parimánam. Metanča sam, baló, kasmin, mána sam, báveje, a idam do Ačetiriánče, Asambadama Vera, asapattam Titang, charan Nisinu Nova, Sayan Nova, Javatasa, Etam Satim, Matiteje, brahman Etam, Viharem, idam Ahu. Čili to, je se říká to nejvyšší jak říkají modré muži, moudrý muži, no to je prebývání právě v tom farana, v tom vyzarování láskou ve všech směrech, které by měl právě meditující hm, s ním se stát, hm, aby to nebylo něco, do čeho se nutil a to, by se mu mělo stát přirozeným, vyzarování metou ve všech směrech na všechny bytosti bez rozlišení. No a eh, to by měl praktikovat bez přestání a bez přestání v buddhismu znamená, eh, ať v leže, sedě v chození či eh, eh, Du. Hm? No a ta poslední část, to je moudrost, to je jenom jeden verš, to je až příliš jednoduché možná, kdy tím hm? čádnu págama, cílová, zasané na sampanno, káme, suvineja, gédam, nahyjátu, dabaseja, punaretí, tí. Ideál žáka je nikdy se nevrátit hm, do stavu samsáry na tento svět, hm, protože neulpívá na svých eh, eh, chtivostech, nemá chtivosti, nemá názory, na které ulpívá. Hm. No a tak eh, v všech eh, názorů hm, čeká jak říká módlý Sary Potter, až přijde jeho čas a ví, že ty důvody, aby se vrátil do těla, ve kterém bude dále prožívat zrození, růst, stárnutí, nemoci a smrt, ty důvody na to už nejsou. To je cíl žáků. Hm? Cíl tu je trochu jiný, ale tež musí, aby byl jiný, musí nejprve pochopit, hm? že hm? rozčarování světem je základ hm? všeho pozitivního. No a to by bylo asi pro všechno. Zase jsem povídal hodinu a půl a myslím, pro to asi stačí. Tak eh, doufejme, že to nebylo jenom teorie, ale též je něco praktického. A dáme zásluhy pro dobro všech a pro mě to bude Zasloužil jsem hodinku. Eta vata ča sambhatam, sambatam puňasom padal, deva anumodantu, sambatasam patisidia. Eta vata ča sambhatam, sambatam puňasom padal, sapbe anumodantu, sambatasam patisidia. Eta vata ča sambhatam, punya, puňasom padal, Satta Anumodantu Sabhasambati Sidya. Aka Satta Chabumata Deva Naga Mahidika Punyanta Nanu Loka Lokasasanu. Aka Satta Chabumata Deva Naga Mahidika Punyanta Nanu modhitva desana. Aka Satta Chabumata Deva Naga Mahidika. A tu mám Devo, Vasato Kále, zase tak máme tady půl deváté, vy tam ještě máte plno času do, do večera, tak příjemnou meditaci a hlavně pokoj na duši tak e, zatím asi takhle hm?